Mi? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Ha nem Nemes Gábor előkerül, addig önnek is előkerülhetnek. Úgy ez mennyi idő, nem tudom, egy vagy két perc, vagy Hadsz ne halaszd holnapra Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Ezt már milyen régen mondtam Pedig igaz a törtűzbe. Sajnálom, hogy nem találkoztunk, de nekem nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani. Hol nekem nem volt jó, hol neked nem volt jó, legközelebb. De sajnáltam. Én is. Azt akartam tőled kérdezni, hogy ez az Európa, ugyanaz az Európa-e, mint egy hónappal ezelőtt, mert eszebe jutott a tenger, ahol vihar van, és akkor viharban más arcát mutatja, aztán eltelik két hét, és ugyanazt az arcát mutatja, mint vihar előtt, miközben nyilvánvaló, hogy a viharban hajót törötteknek, ez a tengermás soha többet nem lesz olyan, mint előzőleg. Lehet azt mondani, hogy költői hangulatban vagyok, de szerintem most kivételesen nem mondta viszonyatos baromságot. Hát én nem vagyok jó, és nem tudom fölmérni ezt, de azt hiszem, hogy igazából azért sem olyasmi nem történt, ami alapjában megrengette volna a dolgokat, szóval látni kell, hogy Európa már élt át ennél sokkal súlyosabb terrortámadásokat is, akár Londonban, akár Madridban, eh, ahol hát tényleg több százan haltak meg. Én azt hiszem, hogy itt inkább egy szimbolikus dologról volt szó, kollégákat, újságírókat gyilgoltak meg azért, mert amit csináltak, ami egyáltalán nem ö, szebb, vagy ha úgy tetszik nem drámaibb, mint hogyha ártatlan embereket. Adjál nekem erről az egészről légy szíves, egy szubjektív élménybeszámoló, talán nem is fogok kérdezni, tehát egészen máig az események bekövetkeztétől. De nem az események sorozatára vagyok kíváncsi, én... nem, amilyen nyomot benned hagyott, beleértve, hogy X azt mondta, hogy milyen jó, hogy megdögöltek, és akkor csodálkoztál, más pedig így viselkedett a harmadik elköltözött Belgiumból, és elment a fülöp -szigetekre. Nem tudom megkérdezni, mit kérdezek, hiszen rólad kérdezek, és az, ami vele történt, arról én nem tudhatok, mert ha tudnám, akkor én mesélném. El. Jó, hát azért a személyes élményeim azért jó részt az újsági olvasó, vagy a, a rádióhallgató élményeim, van a személyesen nem érintkeztem senkivel, aki ebben érintett lett volt. De ott élsz. Belgiumra is kiterjedt aztán ennek a tüze? Igen, de most meg fogsz lepődni. Én Belgiumban nem érzek egy, egy akkora nagy változást. Ne felejtsük, az igazi nagy terror támadás itt Belgiumban az tavaly májusban volt, és akkor is négyen haltak meg, ami sok, de tehát mégse tömeges, amikor az Izraeli, illetve az Izraeli a zsidó múzeumot öö, megtámadta egy, egy őrült, Egyébként nem is belga, hanem francia. És legosszabb volt ott találta a bejáratnál. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mégis visszatérek ahhoz, mint újságíró vagy újságolvasó, hogy számomra a, leg, a legmegdöbbentőbb vagy a legmeglepőbb, és ha úgy tetszik, ez egy pozitív élmény volt, az, ami Franciaországban történt. Tehát van egy ilyen nagyon súlyos dolog egyértelműen, iszlám egyértelműen bevándorló háttérrel, és, és ebből az jön ki, valami pozitív jön ki. Tehát az emberek összefognak, és azt mondják, hogy na ezt nem engedjük, és, és főleg nem fogadjuk el ezt a logikát. Jó, nyilván megkönnyítette nekik az, hogy az áldozatok között is voltak muszlimok és bevándorlók, de e, ismerek országokat, ahol ez nem számítana. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogy, hogy ahogy a franciák reagáltak, az, az számomra meglepő volt. Lehet egyébként, ez sajnos hozzá kell tennem, hogy ez hosszú távon, Mégse, mégse ez lesz a hozadéka. Lehet, hogy hosszú távon csak a löpenféle hát nagyon uh, súly szélsőséges, nagyon nacionalista, nagyon populista, nagyon idegen gyűlölő irányzat erősödik meg. Nem tudjuk, hogy mi van azokban a hallgató tömegekben, akik a vidéken uh, kapágatnak és egyébként nem vesznek rész soha semmilyen tüntetésbe, és de négy évente behúzzák az X-et a szavazólapra. De az, hogy, hogy egy ilyen reakciót váltott ki, ez, ez számomra egészen meglepő volt, pozitív értelme volt meglepő, és például az is érdekes, hogy, hogy ennek következtében, mert hogy ennek az egésznek az élére állt oland elnök, meg a miniszterelnök, az egékben van a népszerűsége. Meg... Ez mérsékelten foglalkoztat, legutóbb egy Franciaországot nálam sokkal jobban ismerő a nyelvet, egészen kiválóan beszélő ember e, tartott egy kis előadást, arról aztán el is némultam, mert nem voltak ellenérveim, csak hallgattam, hogy egyébként a merédlettől teljesen függetlenül megoldatlan a franciaországi bevándorlási helyzet, mondván, hogy Párizs külvárosaiban, hétvégenként hány autót gyújtanak fel, randalírozók, egész egyszerűen nem tudván mit kezdve az idejükkel, és hogy ezeknek az embereknek, hát az elkövetőknek a zöme másod-harmad generációs bevándorló. Igen, ebből én pedig azt a következtetést vonom le, hogy ezek ne, ez nem egy bevándorlási probléma. A bevándorlási probléma akkor lett volna, hogyha jönnek, és, és ők nem tudnak beilleszkedni, de tévedés, az előző generáció beilleszkedett. Ezek nem azért nem tudnak bejleszkedni, mert vándorlok, hanem azért nem tudnak beleszkedni, mert, mert ott élnek egy, egy viszonylag hát elképesztően gazdag és, és csillogó város körül, és ebből kirekesztődnek. Valójában az az élmény, ami a szüleiknek vagy a nagyszüleiknek jutott, nekik már nem jut abból adódóan, hogy oda születtek? Abból adódóan, hogy nagy a munkanélküliség, abból adódóan, hogy... hogy ez értelemszerűen, most ez így már aztán igaz, hogy amikor a munkaréküliség, vagy amikor valami fajta társadalmi, hát lefelé irányuló mozgás elindul, az mindig, mindig a társadalom legalján lévőket érinti. Ez így van Magyarországon is. És nem akarok párhuzavokat vonni a cigányokkal, mert nyilván egészen más a magyarországi cigány helyzet, de annyi hasonlóság van benne, hogy. Akkor, amikor egy, amikor egy ország elindul lefelé, amikor egy gazdaság elindul lefelé, amikor a foglalkoztatottság elindul lefelé, amikor valami nagyon nagy probléma van úgy általában az országban, <köhö> akkor az elsősorban a, a, a legalul lévőket kezdi érinteni. Ebben az esetben a legalul lévők azok a ő, rosszul képzett, vagy egyáltalán nem képzett, és munká, munkára semmi eséllyel az életnek nem nekivágó vagy kivágó, neki és emberek, akik, akik történetesen bevándorló gyerekei. Ez okoz-e bármilyen generációs feszültséget ezen bizonyos családokon belül, vagy erről nem tudunk részleteket. A franciát nem ismerem. A német, a német viszonyokat ismerem, elképesztő feszültséget okoz. És és tényleg itt ismerek egyedi eseteket is, meg hát, hogy az ember olvas a sajtóban is. A szülők azok, a, azok ez a, a klasszikus bevándorló generáció, aki azt mondja, hogy ha keményen dolgozol, fiam, akkor mindent elérsz. szlám, én is onnan indultam. Akik egyben hálásak is a német népnek azért, hogy lehetőséget kaptak? De... Vagy nem feltétlenül? Nem, nem hiszem, hogy ez így van. Inkább <gül> úgy fogják föl, hogy hogy Maguknak hálásak, hogy én lám megtettem, én, én elindultam egy anatóliai faluból, nem tudtam olvasni, ide beérkeztem, megtanultam németül, megtanultam olvasni, megtanultam mindent, tulajdonképpen valamit elértem, biztos, hogy ez nem így van általánossága, biztos, hogy vannak ettől gyökeresen eltéresetek. De ami érdekes, végignéztem néhány olyan német fiatalnak az élet útját, akik valamilyen fogva kikötöttek a dsihadistáknál Szíriába. És egészen meglepő dolgok derültek ki. Tehát ezek nem ö, vallási fanatikusnak születtek, sőt, nem is különösen vallásosnak születtek. A legtöbbjüknek nagyon hosszú, átlagos, városi, ö, hát hogy is mondjam csak, városi, ha nem is gangster, de városi, ilyen, ö, ö, hát ö, nem egészen polgári lét, Jutott osztályrészű. Tehát itt a apró bűnözéssel foglalkoztak, néha még kábszereztek is. Egyébként érdekes módon a legmagasabb rangú német zsihadista az egy repper volt Berlinben. Tehát ezek hirtelen váltottak, mert, mert itt, itt láttak egy olyan lehetőséget, ahol, és akkor most a nem kívánt törlendő sikert érnek el, valakik lesznek, az egész nagyon cool, nagyon-nagyon menőnek tűnik az ő társaik szemébe, akik otthon maradtak például, és hát fegyver van a kezükben, azért ezt nagyon sok generáció, vagy nagyon sok társadalom átélte, hogy suhancoknak, vagy, vagy magukat önmeg nem valósító teljesen lúzereknek fegyvert adott a kezébe, és akkor azok hirtelen azt hitték, hogy na, akkor most vagyok valaki, és elkezdtek gyilkolni. Azért, amikor olvasuk ezeket a történeteket a budapesti ostroma alatt, magyar Budapesten tevékenykedő nyilassuhancokról, nem inném, hogy sokban különbözött az ő élet, útjuk az ő élet felfogásuk, és az ő, ő szerepük ettől. Hát csak ez máshol van, és aztán visszatérnek, korábban nagyjából hasonló szerepet töltött be a jugoszláv polgárháború? Igen, igen, igen. Na most ez a visszatérés, persze, a probléma tényleg az, hogy visszatérnek, és akkor mit csinálnak, de azért azt látni kell, most a statisztikák persze ilyenkor megbízhatatlanak, de a visszatérőknek egy nagyon jelentős és talán a többsége az azért ér vissza, amiknek onnan. Mert azért nem érzi olyan jó magát ott. Tehát azért az is másképp néz ki, amikor ö, ö, ö, egy ilyen sikervideo mutogatják, hogy éppen levágod a hitetlenek fejét, és az is egy más, amikor, amikor kiderül, hogy vagy a saját főnököd lő le, mert nem tetszel neki, vagy, vagy az ellenség lő le, vagy, vagy, vagy ott kell egy lövészárokban dekolni és várni a halált. Tehát ezek azért nem olyan vonzó alternatívák. Hol jelentkezik a vallás? Hol köszönöm be? Hát a, gyakorlatilag a vallás az a mozgató erő, ami máshol a nacionalizmus, vagy, vagy van, ahol a, a más korokban az antiszemitizmus, vagy, vagy e, valamilyen konkrét e, más e, ország. De a vallási politikusokat köti-e bármi a vallási vezetőkhöz? Nem, hát az az érdekes, hogy ezek a. Ezek az iszlám fanatikusok, ezek a, a mainstream hagyományos iszlám vezetőket nem vagy nem ismerik el, hanem, hanem egyáltalán. De hogyan viszonyulnak a hagyományos mainstream vallási vezetők hozzájuk? Rosszul természetesen. Mondok egy példát. Láttam egy, egy olyan televíziós műsort a német tévében, ahol egy ottani ilyen imám, helyi imám. Ö, azt mondja, hogy hát ez borzasztó, mert nem, hogy nem jönnek hozzám, meg, meg, meg más, egy másik meccset járnak, ahol egy másik imám prédikál, hanem ha az utcán találkozunk, <coughs> nem, megtagadják tőlem a minden muszlimnak kiáró, szállam alejkum, ö, mert? Veled. mert hogy nem, tesz, nem számítják őket igazsítőnek, azt mondják, hogy, hogy te pont olyan gyaur vagy, mint a többiek. De hát ezt átéltük Európában, és a, voltak nálunk is olyan vallásháborúk, amikor a, a, a másik keresztény vallás, de a, egyébként nem teljesen egyező keresztény vallásnak a híve, az nagyobb ellenségen volt, mint egy, egy teljesen hitetlen vagy a kultúrkörömön kívül lévő. Ezt ismerjük. Tehát e, ilyen is van. Most arról nem is beszélve, hogy nézzük meg, egy Szíriában és Irakban, ahol folyik ez a harc, ott lényegében muszlimok, ölik muszlimokat. Nem lényegében, valójában ez történik. Tehát az egyáltalán nem arról van szó, hogy Szíriában azért harcolnak, hogy már konkrétan most, ami ott folyik, hogy majd a hiteteneket kiszorítsák. Igen, az ideológiában szerepel, hogy majd akkor ez olyan lesz, mint a nagy kalifátuson valamikor, amikor elindult a Mohamed elindult az iszlám terjedés, és akkor pár száz év alatt, vagy nem is pár száz, pár tucat év alatt elértek egész Spanyolorságig. Hogyan viszonyulnak ehhez a polgári, nyugat-európai vezetők? Mit jelent mai multikulturális társadalom, amelyel úgy élünk, mint hogy kinyitjuk a csapot és folyik belőle a vízműközben, az ezzel kapcsolatos ismereteink szerintem meglehetősen szegényesek? Jó, hát én nem tudom mi áll egy, egy vezető fejébe, de sokszor szokták Magyarországon, különösen a, a, a, most a legújabban, a fideszes politikusoktól hallottam, hogy idézik állandóan Merkel-t, aki egyszer egy ilyen elkeseredett pillanatában azt mondta, hogy a multikultinak, tehát ennek a multikulturális együttélésnek vége. Na akkor most figyeljünk, ajánlanám Merkel legutolsó ö, parlamenti bundestágban elmondott beszélét, amelyben közölte hogy a muszlimok meg a németek részei, és ő minden németnek és a muszlimoknak is a kancellária. Tehát az egy dolog, hogy ő hogyan viszonyul egyfajta, és a multikulti alatt most nem azt értjük, amit Magyarországon, hanem az egy Németországban, mondjuk a, egy, egy ilyen baloldali szubkultúrában, egy, egy, ha úgy tetszik, idealisztikus kép arról, hogy, hogy hogyan kéne együtt élni, nyilván ennél a kép sokkal árnyaltabb, de azért azon a ponton, hogy állam, amikor állampolgári jogokról, amikor elemi jogokról, amikor elemi humanizmusról van szó, na ott, ott nincs vicc, ott nincs vita, ott Merkel kiáll és azt mondja, hogy ezt nem. És például ez is érdekes, ezeket a tüntetéseket, ezeket a hát idegenellenes, muszlim ellenes, iszlám ellenes tüntetéseket, amelyeknek nagyon-nagyon erős, hát, szélső jobb felhangja van, Ezeket lényegében de facto betiltották. Jó, úgy be, hogy azt mondták, hogy akkor a, a, a veszély, hogy valami provokáció lesz, és terrorveszély lesz, és valaki közébük dob valamit, és ez így is van, hogy ezt nem lehet vállalni. És azt kell mondjam, hogy ez, ez azért azt mutatja, hogy a, azért amikor, amikor gáz van, akkor a német társadalom és a német vezetés is visszatalál ahhoz a, ahhoz a konszenzushoz, ahhoz az alapvető alapálláshoz, hogy na jó, hát azért itt ebben az országban hoznánunk egy nácizmus, mi ezzel szembenéztünk, ez soha többé. Tehát ez, ez minden küberol, még akkor is, amikor hát hogy mondjam, ellenkező irányú tendenciák felerősödnek, nagyon sok helyen. Bevándorlás politika. Mikor, hol, ki Nincs általános bevándorlás politika, az biztos, hogy a bevándorlásnak két, két húzó ereje van, egy, egy toló és egy húzó ereje. Egyrészt ott van Európán kívül, Európa közvetlen szomszédságában egy csomó olyan válság volt, szóval egyszer embertelen körülmények vannak. Tehát ö, szép ezt hallani, hogy a mindez gazdasági bevándorlás, aki Szíriából jön, aki Afganisztánból jön, az olyan országból jön, ahol harcolnak, ahol az élete veszélyben van. Lehet, hogy gazdaságilag is jobb lesz neki, de hát azért szóval, aki egy háborúból jön, azt mondja neki, hogy te, te, te, te tulajdonképpen csak egy kicsit több pénzt akarsz, hát ez egy eléggé nehéz dolog. Tehát ez a, a nyomóerő. És ugyanilyen válság van még Afrikában, és ugyanilyen háborúk vannak Afrikában, és ahol tényleg a pusztá életüket mentik az emberek. A másik pedig, és ezt kár lenne tagadni, Európának egyszerűen igenis szüksége van külső erő, emberi erőforrásokra, ezt a randaszót kell használnom. Európa előregszik, kihal, lehet arról ábrándozni, hogy, vagy, hogy majd, majd nem tudom milyen gazdaság, vagy, vagy politikával, majd jó sok gyerek szülésére ösztönzöm az embereket. ez nem megy. Ebben a kultúrkörben, de nem csak ebbe a minden kultúrkörben egy bizonyos fejlettségi szinten gyakorlatilag a népesség reprodukálása, az egyszerű reprodukálása is szinte kivitelezhetetlen. Ugyanezek a tendenciák lesznek egy idő után abban azokban az országban is, amelyek ilyen elborzasztó demográfiai robbanást produkáltak, például Kína és India. És lassan, lassan mindenki így van. Ez, ez egyszerűen az ipari forradalom után végbe ment, amikor Ö, Európában is korábban mindenki annyi gyereket szült, amennyi, amennyi úgy jött le, 12-16, Még a királyok is. De hát egyrészt nem sok maradt belőlük életben, másrészt hát egészen más volt az élettartam, más volt a, a, az egész életmód, és robbarásszerűen nőtt a lakosság valóban. De ennek véget. És nem fog robbanásra nőni a lakosság, és őszintén szóval a lakosság fogyása az megáltatott és nem tudom, néztél ezt ilyen demográfiai előrejelzéseket én szoktam nézni. Magyarországon például, ha nincs bevándorlás, akkor 2050-re, amikor már nem biztos, hogy mind a ketten élni fogunk, 7,5 millióan lesznek. Egy, egy borzasztó... de a részedet rendesen? Igen, én, jó, én, én mindent megtettem, de azt kell mondjam, hogy igen... Kivettem a részemet, de gyerekeim közül pillanatnyilag ö, ketten külföldön élnek. Jön, akkor, amikor ö, megtörtént az a bizonyos dolog, akkor abban kapcsolatban nem írtál alá papírt, hogy ők egyébként Magyarországon köteleset leírni az életüket? Nem, most csak a demográfia szempontjából. Értem én, értem, értem én, de hát a felfeldobott kül még vissza is térhet. Uh, e tekintetben egyébként mondjuk Belgium, Németország adnak függvényében, hogy hol vagy éppen ismerős, uh, uh, alapvetően ki kell találkozik, akik szeretnének ott lakni? Mert korábban ahol laktak, ott nem jobb volt jó. Ez hát itt mindig a múlt hibái és bűnei uh, köszönnek vissza. Tehát igaz, hogy van ez a hatalmas nyomás, amiről beszéltem, de ez igazában még... Uh, nem érződik a, a nagy számokban, Tehát például Belgiumban a bevándorlók zöme az marokkói, török illetve hát nyilván... Jó, érkezik egy marokkói... Hova megy először? De, ma már, de ezek nem ma érkeznek. Ma már nem érkezik seki? Ezek, ezek, ezek már nemzetékekkel ezelőtt érkeztek. A mai bevándorlók azok nem marokkóiak és nem törökök elsősorban hanem ö, síriaiak, afgánok, libyaiak, mali, ö, ö, tehát olyan országba jönnek, ahonnan, ahonnan menekülnek. És ö, igen, jönnek. Ők mind illegálisak mondván, hogy nem rendelkeznek vízummal. Igen, na, jó, jönnek persze, ez igaz, törökök is, úgy, hogy a családok. Jó, de most vegyük az előzőt. Ők hol lépik át a belga határ? Na, jó eséllyel Magyarországon. Nem, a belga határt. Magy Magyarország momentán nem, nem határos nem, Belgiummal. Érdektelen. Szóval... Jó, hogyha már egyszer beléptek, a onnantól kezdve tök mindegy. Igen, ha már ben vannak, segítség. Igen, akkor mennek, ahova akarnak. De egyébként. Vajon az a spanyol felvetés, és ezt már kérdeztem Novras és Tibortól nagyjából egy héttel ezelőtt, ahol ráhői felvetette, hogy a Schengeni határokat helyre lehetne állítani, ez mennyire tűnt ajrévnek, vagy mennyire nem? Nem, hát erről szó sincs. Magyarország egy egészen hülye helyzetben van. Van két, mondjuk gyarmatnak mondjuk Enklávénak, van két városa Afrikában, Marokkóban, sehúta is És ezek ott vannak Afrikában, vagy Marokkóban, ahol amelyeket ilyen három és fél méter magas dupla kerítéssel, szögesdóttal, nem tudom mivel vesznek körül, amelyet időről időre, megtámadnak, mert ugye egy ember ezen nem tud átmászni, de amikor megindult 200 vagy 300 vagy 400 ember, akkor ezek ott átmennek. Na most ezek kivétel nélkül afrikaiak, például a fekete afrikaiak. Tehát nem, nem arról van szó, hogy nem, nem a marokkóiak, akik, akik ahol van ez az egész, azok indulnak meg, hanem teljesen elkeseredett és, és háborús környezékből érkező kették, akik jó része már ott, ott tanyázik. Hetek, hónapok van aki nyilván évek óta, és időről megpróbál neki menni. És hát aztán nyilván ugyanez előfordul. És ha bejut, akkor mi van? Akkor már benn van. Akkor már, akkor már, nem, lehet, akkor már nem lehet azt mondani, hogy nem lehet kitenni. Nem lehet kitenni, akkor meg kell vizsgálni, hogy miért jött, hogy jött, és hát azért nem olyan nehéz mondjuk egy, egy libiai vagy hogy így feketék, vagy, vagy egy csádi, egy vagy egy mali, vagy egy közép-afrikai köztársággal érkezőnek bebizonyítani, hogy hát kérem, ahol van én jövök, ott, ott, ott lőtek, és meg, ja, De onnan akkor Marokkóból az út az egyenesen vezet Spanyolországba? Hát más Spanyolországban vannak, ugye ez, ez, a, ez a dolognak a, a pikantériája. Átmentek a kerít, egy kerítésen, átmásztak egy kerítésen Afrikába, és megérkeztek az, az Európai Unióba. Ez egy, ez egy unikum, ez, a, ez megint a múlt maradványa, hogy, hogy van ez a két város, Tehát nyilván ez a két város azért nagyon sok a spanyolot, nem fog Spanyolország azért lemondani, hogy ezt a problémát, ugye, mert végig ez egy technikai probléma, ez kisebbé tegye, de ez egy állandó veszély, ez állandó ott lebeg a fejük fölött, ebből, ebből nincs, nincs kimászás, mert, mert e, ott vannak, tehát van egy pont, ahol Európa átmászott, Afrikában ott van, és azt mondja, hogy én vagyok az Európai Unió, mindazokkal a jogokkal és finomságokkal, ami ezzel jár. És ott sorog a nyála, vagy a könnye, nem tudom, hány száz, hány ezer, hány tízezer, hány millió embernek a kerítés másik oldalán. Vetté a Charlie Nem, de azért nem, mert nem, tehát fizikailag így nem... Ö... Ö, nem érdemes és... hogy nem vetté le. Köszönöm a közleműködést. De, de Igen. természetesen ahol dolgozom, a, a sajtótermekben, meg mindenki van. Én ezt értem. Azt kérdeztem, hogy te vettél. Köszönöm szépen a közleműködést. Szia Gábor. Bújik. Szia viszont hallásra. Nemes gábor És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt lehet. Ebben maradtunk. Igen. Mi történt csütörtökön? Elengedték a frankot. Miért? Nem bírták már tartani. Pontosabban, öm, ugyanikor... <köhö> Oké, okay, rendben van, nem bírták tartani ennek egy olyan ember számára, mint te. Volt -e előjele? Nem, tehát ugye azt kell tudni, hogy amikor egy deviza erősödik, és a jegybank uh, szeretné ezt megakadályozni, és interveniál, akkor devizatartóikot halmoz fel. Ezt elvileg, ebben az irányban, uh, elvileg bármilyen hosszú ideig tud interveniálni egy egy bank. A másik irányban nem, mert ugye a másik irányban a devizatartóik eladja, és veszi saját devizáját, hogy azt... Uh, Erősítse, és akkor egy idő után nak a tartalékok is akkor végig sztorinak. Az a gyengülésnek akadályozása, amikor az erősödést akadályozza, akadályozza meg, akkor pont fordítva történik, ő veszi az idegen devizát, ezzel devizatartalékot képez, ezek elvileg végtelen nagyságúra nemetnek fel, és ugye saját devizáját adja, tehát a is frankot teremt. Ennek viszont vannak olyan következményei, és semminek, semmi sincs ingyen. Ennek azok a következményei, hogy a belföldi pénzpiacon is, piacon pénzügyi piacon is kialakulhatnak, vagy kialakulnak egyensúlytalanságok, leesnek mondjuk a kamatok. És Svájzba Svájzban oda jutott, hogy Svájcban már a 8 éves állampapírnak is negatív volt a kamata, negatív, rendben pénzt fizettek azért, hogy kölcsönathassanak a svájci kormánynak, ami önmagában egy ilyen anomáliának lehet mondani, ugyanakkor Következni. Ez mennyi ideje volt így, Péter? Hát a, a, a, a kamatok már nagyon régóta negatívak, több éve, csak nem ilyen hosszú bejáratra, tehát a rövidebb bejárata. Jó, mondjuk ez a nyolc éves konstrukció, az mióta van ez így? Most, mostanában lett, mostanában ment így le. Jó, csak ugye arra gondoltam, de aztán természetesen hallgatlak tovább, hogy egy olyan Pali, mint te, akivel én hetente beszélgetek, ráadásul pont talán aznap, az azt mondja, hogy Jánoskám. Uh, én ilyen tektonikus mozgásokat érzek, és azt mondom, Duronál, én ilyen tektonikus mozgásokat érzek, és azt mondom, nem tudom, de valami nem stimmel Svájcban. De nem mondtál ilyet. Van, amikor mondok, van, amikor vannak ilyen, amiket megérzek, ezt nem éreztem meg, én sem, mint a sokan mások. Egészen pontosan azt kell tudni erről a fajta helyzetről, amilyenkor akkor kialakul, hogy gyakorlatilag, tehát, hogy ezt ez örökké emleg tartani, mert ennek az a következménye, hogy, hogy a belföldi is elszáll, a bankok mindenféle maraságot csinálnak csak azért, hogy, hogy legyen mint pénzt keresni, mert a negatív kamaton mindenki bukik. E, elszállnak a, a hitelezés, ingatlan készíti Jó, de arról tudunk, hogy például egy Svájcban téma volt az elmúlt időben? E, az, hogy Svájcban az ingatlan piaszon rendkívül túlfeszített az évek óta téma volt. Az mit jelent, hogy túlfeszített? Ez az, hogy nagyon drága. Uh -huh. e, egy ilyen rendszert mindig dönthet úgy a jegybank minden egyes nap, hogy ezt a rendszert még másnap fenntartja. Most egy pillanatra várjál, hogy itt arról van szó, hogy volt egy kötelező viszonyulása a svájci frannak az euróhoz. Igen. De miért pont az euróhoz? Azért, mert svájc Európában van. Igen, nagyjából. Tehát ezért nem volt a dollárhoz. Részben, tehát ugye egyrészt Európában van, másrészt pedig a a svájci franoknak az erőssége az nem csak Magyarországon okozott gazdasági és társadalmi problémákat, hanem máshol is. E, és Magyarország volt ebből a szempontból leginkább érintett, de máshol is ez problémát jelentett. Nem csak a háttartásoknál, hanem sokszor a láti szektorban is. De most miről beszélsz még az esemény előtt vagyunk? Az esemény előtt. Mit... Esemény előtt. Az esemény előtt mit okozott Magyarországon a svájci frannak az állása. Köszönjük. Az esemény bekövetése előtt milyen viszonyulása volt Magyarországnak ehhez, ezen bizonyos svájci frank állás értékhez? Igen, andos, hogy a svájci frankban az egész ország. A túlságosan erős svájci frank az, hát az hitelezés, az hitelpróbál. Jó, de most még erősebbet, hát uh, Tehát ugye a svájci frank az a válság előtt az ugye 1,65 svájci frankot adtak nagyjából egy euróért. Uh -huh. A válság alatt elkezdett ugye 150 forint volt egy svájci frank, vagy 170, bócsú, 140 is. A válság után, tehát a 2008-2009-es válság után, különösen az európai adósságválság beindulásakor, 2010 11 ben a svájci frank elkezdett erősödni, és ugye erősödött végül is 1,65-ről 1,00-ra az euróhoz képest, tehát már nem 165 t hanem egy egy, egy, egy, 1,65 svájci frankot, hanem egy svájci frankot adtak egy euróért. Ugye ez pénzügyi stabilitási problémákat okozott azokban az országban, például Magyarországon is, elsősorban Magyarországon, de máshol is, ahol a belföldiek svájci frankban adófodtak el. Egyébként ez a változás, ez, a, ez, ez minek az erősségét és minek a gyengeségét mutatta? A svájci franknak az, az erősségét mutatta egyébként a, a most, mostani fejünkkel azért azt látjuk, hogy a válságot megelőző, tehát a 2000-es éveknek a közepén, válságot megelőző periódusban a svájci frank az, az egy nagyon-nagyon úgy volt gyenge, hogy nem kellett volna gyengének lennie. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon egy előző, volt. Svájcra azt kell tudni, hogy jelentős export többlete van, jelentős. Tehát Svájcnak olyan folyófizetési mérnek többlete van, mint amit fénykorukban szoktak produkálni a nyersanyag exportáló ország. Jó, de hát ugye egy outsider, mint én azt gondolná, hogy oké, okay, rendben itt van ez a többlet, de egy parányi országról van szó, aminek nincs nyersanyaga. Úrái vannak, de az úrákkal talán még tudja az egész világot befolyásolni. Egyáltalán a svájci Frannak a jelentősége a nemzetközi valutapiacon mi á, miben áll? Egyes Svájc az mindig is egy önálló ország volt, mindig is a saját útját járta. Mindig is volt. Józik, nem arról van hogy ő az önálló útját járja, hanem az, hogy ennek az önálló útnak van jelentősége mások útjához képest, vagy mások útjában. Ezt mi okozza? Svá pontosan ez. Tehát Svájcnak az önállósága, illetve az, hogy, hogy Svájcban biztonságot találtak általánosságban az emberek. E és a is, meg a is. Ezen kívül Svájcról nem csak azt kell tudni, hogy, hogy bankai vannak, meg van neki órája, bár az óra ebből a szempontból egy kritikus dolog Svájcban, nem az olyan, ha most sokat ránítom, hogy, hogy milyen órákat gyárt a hanem ugye az óra az egy nagyon-nagyon régi svájci ö, ipari termék, és ö, gyakorlatilag a, a, a svájci óra, mint fogalom, az azért olvasodott meg, mert az nem igazából a svájci óráról szól, hanem arról a svájci precízióról, arról a finom uh -huh. amit annak idején az óra jelentett. Már most ezt a hagyományt Svájc tovább vitte, tehát Svájc azért olyan e, halteg dolgokkal képviseli magát e, a világban, amikről mi igazából nem is nagyon tudunk, mert nem is ismerjük azokat a termékeket, amik e, bizonyos szempontból egyediek, tehát, hogy pótolhatatlanok. Ezen kívül ugye a világ egyik legnagyobb élelmiszercége, és ugye Svájci, hogy mást nem mondja, e, legrégyibb, leghagyományosabb termékekkel e, vannak egyébként különböző pénzügyi szégei, ugyanelyek régiek, nyersanyag kereskedő cégei vannak, bár nem nyersanyagban gazdag, de mégis óriási kereskedő cégei vannak. Tehát ez egy, ez egy kitüntetett hely a világban Svájc, valamiatt szóval így alakult ki, van a saját értékük alatt. Ez mióta van így? Miatt... Ez mióta van így? Ezer éve? Ezt kérdeztem. Te a válasz, hogy ezer éve? Hát Na most egyébként, de a mi beszélgetésében ez bőven belefér. Ez például, hogy ez így alakult ki ez a helyzet, ez rányomja a bélyegét például arra, hogy mennyi svájci frank létezik a világban? Természetesen. Ö, és visszatér várva, hogy mi történt, hogyan működött ez, a, ez az árfolyam fixálás. Tehát, hogy... Az 1 2 azt mikor állították be? 12-be talán. Mert ugye te azt mondtad, hogy lement egészen 1-65-ről 1-0-0-ra. Igen, igen. Talán 12-be, de lehet, hogy 11-a. Amikor beállították, akkor valójában egy olyan outsider számára, mint én, meg néhány hallgató el tudod mondani, hogy vajon az 1-2 az mit fejezett ki? Nem tudom, honnan jött a szám. Nem tudom, honnan jött a szám. Valamiatt itt húzták meg azt a vonat, amire úgy ég gondolták, hogyha visszanyomják Egyről, egy-kettőről a svájci frankot visszagyengítik. Ugyanígy gyengítették vissza. A svájci frannak ez a változása egyébként az euróhoz képest, ez egy állandó dolog, tehát valójában a svájci frannal nagyon jól lehet uh, manipulálni, ha az ember egyébként jó időpontban veszi, és jó időpontban adja el. Mit? Hát a svájci frank. De mit manipulál? Hát az, hogy az ember, tehát a, utána az, az euróhoz való értéke permanensen változik, ennek következtében az, hogy valaki a svájci franyját hogy váltját euróra vagy vissza, annak tud jelentősége lenni, egyébként mindig időben tud ébredni. Igen, de ez a dollárral is így van. Ez a dollárral is így ja. van, csak most nem arról beszéltünk. devizával így van. Igen, tehát visszatérve arra, amikor, a, amikor ugye elhatározták, hogy csökkentik az európai adósoknak a hájdalom küszöbét, többek között a szomszédodét is, vagy aki tudja kiét, aki svájci frankból van eladósodva, és visszanyomták az árfolyamot egyről egy-kettőről, az ugyanígy történt. Kiáltak, és azt mondták, hogy egymásodt egyszer ezelőtt megváltoztattuk a devizárfolyam rezsimet. Nyilván nem örül, nem örül nem szólunk erről senkinek, mert a devizárfolyam rezsimnek a megváltoztatása az tipikusan egy olyan dolog, amit, amit nem előre szoktak bejelenteni, hogy mindenki rá tudjon spekulálni, hanem kész meg van változtatva. 5 perccel ezelőtt egy svájci frankot, volt egy euró, most már 1,2. Tehát ez így történt annak idején. Na most. Ugye fenntartották ezt a rendszert, hogy. Amikor egy, az egy-kettő létrejön, akkor vajon bárki tudja hogy ez mennyi időre szól, vagy az ember abban néz szembe, hogy most egy-kettő, holnap, egy-három, aztán meg más, aztán meg szabad. Ők azt mondták, ők azt mondták, hogy, hogy így be fogják állítani, és mostantól így lesz. Uh -huh. Na most ugye ez egy nyitott ígéret volt, de azért azt mindenki tudja, aki valamilyen szinten is pénzügyekben áll, akkor otthon van, hogy amennyiben a felértékelődési nyomás a devizán fennmarad, tehát folyófizetési mérlek töblete van, és a pénz amúgy is beáramlik az országba, mert most egy olyan időszakot élünk, hogy <köhem> a deviza permanens felértékelődési nyomás alatt van, tehát mindazok a, azok a, azok a mellékhatások, amelyek ö, ö, a deviza intervenció miatt felépnek a gazdaságban, azok folyamatosan fellépnek, és nem azt jelenti, hogy folyamatosan vannak, hanem folyamatosan egyre erősebbek, tehát egyre durvább a helyzet. Na most technikailag, mivel a devizatartalék ebben az irányban nem korlátja a monetáris politikának, a devizapiaci intervenciónak, minden egyes nap mondhatja azt a jegybank, hogy holnap még ezt fogom csinálni. Tehát minden nap eldötheti, hogy még holnap csinálja el. De azt lehet tudni, hogy ez az idők végezetig nem áll fent. Nem állhat fent, mert a, a, a, a belső pénzügyi folyamatot teljesen felborulnak, emiatt. a bankrendszer milyenféle baromságokat csinál, a, az, eladó, a, az hiteladó Nem tudom, hogy te figyelted, de azt lehetett tudni egyébként, hogy a svájci belpolitika milyen mértékben szól erről a helyzetről? Nem, én nem figyeltem a svájci belpolitikát, mondom őszinkén. Figyelek akkor tovább, igen? Én, tudom, tök, én, én sem tudtam, hogy ez most fog bekövetkezni. Biztos egyébként, most utólag te beszélgettem egy-két emberrel, valaki mondta, hogy ő például egy svájci banktól kapott olyan mi fog történni 2015-ben, ilyen, ilyen nagy gondolatok az egyik az ott, hogy hát ha elengedi a, a dríza fixálást a sváci. Egy van, volt, aki ennek adott egy esélyt, de, de mint mondtam, ez egy, ez egy olyan dolog, amiről nem tudhatod, hogy, hogy, hogy mikor fog bekövetkezni, lehet, hogy öt év múlva. De ahogy én kiveszem a te szövegedből, nagyon primitíven, ami történt, az logikus volt. Ami történt, az, az rendkívül, ami történt, az az, az logikus volt. Itt állj meg egy pillanatra. Már. Ami történt logikus volt, a reakció mértéke mennyire ennek a logikának a mentén történt? A devizapiaci, piaci, vagy hogy ki mit mond? Hát hogy ki mit mond, az nem nagyon érdekel, a deviza piaci. Hát hogy gyakorlatilag a Svájci Frank most ott van, mint azelőtt volt, mielőtt mesterségesen visszatolták egy egész kettőre de a közvetlen utána lévő pillanatok azok leszámítva téged, aki tudja, vagy talán tudta, hogy ez egy mesterséges, hiszterizációs állapot, azt lehetett tudni, hogy az 48 órán, vagy 24 órán, vagy 72 órán belül stabilizálódik valamilyen szinten? Nem, minden az se tudjuk, hogy most stabilizálódott te. Tehát azért nagyon-nagyon sokan vették, nagyon könnyelműen teljesen készméznek azt, hogy ez a, deviz, a fixálás, ez az időt végezették fennmarad. Valójában az 1-2-nek az elengedése, hiszen most nincs se 1-3, se 1-1, hanem el van engedve, ugye? Igen. Próbáld meg egy outsider számára, mert ez egy nagyon szép pillanat lehet neked elmagyarázni, hogy mi történt. Tehát abból adódóan, hogy elengedték, abból adódóan mi történt? Lehet-e ezt arra emlékeztetni, hogy ez olyan, hogyha egy viszonylag nagyobb szélben elengedik a vitorlát, és az össze-vissza csapkod? De nem szeretnék én hasonlatot mondani, mert téged kérdezlek. Felborult egy státuszkó. Felborult egy olyan státuszkó, ami valószínűleg soha nem is volt. Csak gondolták sokan, hogy volt. Tehát nagyon sokan gondolták azt, hogy az 1,2 az egy kőbevésett korlát, abban soha nem fog... Adott. De most arról beszélsz, hogy visszavérőleg azt lehet mondani, hogy az egy-kettőnek semmi értelme nem volt? Az egy-kettőnek volt szerepe, és volt értelme. Tehát amikor... Amik... De a szerepét és az értelmét azt elvesztette 2015. január közepére? Volt szerepe, volt értelme, most is van szerepe, és még értelme is lett volna, de ára is volt, és úgy tűnik, hogy ez az ár... ahhoz kérdezik. Azt mondta svájc, hogy én ezt az árat tovább nem akarom fizetni. Tessék. Azt mondta Svájc, hogy én ezt az árat nem akarom tovább fizetni. Igen, azt mondta Svájc, hogy ez olyan belföldi pénzügyi kockátokat okoz, amelyek olyan torzulásokat okoz a pénzügyi rendszerben, meg most bizony szempontból a svájci gazdaságban, amikkel ők nem akarnak tovább élni. Nagyon jól tudták rögtön az elején, hogy ha az idők végezetéig fennmarad, akkor, akkor az a gondolkozni, hogy ezzel meddig akarnak együtt. Gyakorlatilag oda-torzult vissza, vagy oda állt, vissza a helyzet, mint amikor elbán volt? Hát félig mendig igen, nem annyira szűrös a helyzet, mert akkor ugye az európai adósságválság között mi voltunk, tehát azért ezt rosszul akkor azért nagyobb, fontosabb volt az árfolyamot egy kicsivel gyengébb őkben tartani, mint most. Ugye ne felejtsük el Magyarországon is, mi történt az ott. Egyrészt magától nagyon-nagyon sok ember visszafizette vagy csökkentette a devizahitelét, ugye ráadásul most Magyarországon megtörtént ez a Törvény által kikényszerített devizahiteles konverzió, ami euh, igazából ennek a hatását Magyarországon lényegesen pompította, nem mindenki számára, nem mindenki számára. Egy ford, egy, egy, Egyformán, egy de nyilván azok, akikre vonatkozott ez a... Jó, de ez, ezt be lehet tudni politikai bölcsességnek nem fogott ma be kivételesen politizálni, mert én ezt egyszerre tudom a Fidesz érdemének, és egyszerre tudom annak, hogyha egyébként az egy-kettőt korábban engedte volna el ö, Svájc, mint hogy az elmondás hogy szerint 2012-ben hozták ezt létre, tehát 2014 elején is elengedhették volna. Egy folyik ez nekem. Igen, igen. Tehát való, valójában az, hogy így alakult, azt a kormány bölcsességének és a szerencsének mind a kettőnek be lehet tudni, de akkor mindannyian áldjuk, és ö, nem az Isten értelmében, de legyünk hálásak a szerencsének. Hát mindazok, akikre elvonatkozott ez a konverzió, azok most ősöketik a két közüket. És köszönjük azt, hogy ez így alakult, független attól, hogy ebben volt a -e szándékosság, vagy sem, az azért se lehet tudni, hiszen ezt a változást előre más se sejthette. Egyébként? Nem, nem nyilván, nyilván nem ezért történt, nem ezért jött ez a döntés, hanem annak idején úgy gondolta a döntéshozó, amelyiként, ha jól tudom, az NMB-ből jött ez a dolog, hogy Magyarország abban a helyzetben van, ha jelentős devizatartalékai és a jelentős külső miatt, hogy egy ilyen devizatartalék konverzióval összességében azért jobban jön, ki. Én azt kérdezem, hogy milyen változást nem okozott van. ennek a korlátnak az elengedése a világban? Hát, néhányan nagyon-nagyon csúnyán elbuktak ezzel, mert kétségesnek vették, hogy az idő nem marad az 1,2. Magánszemélyek, akik ilyenben spekulálnak, meg befektetők, biztos, hogy voltak vállalkozások, akik nem fedezték a devizakockázatokat, mert úgy gondolták, hogy a svájci frank kulcs sem lesz erősebb. Tehát mondjuk, hogy svájci frank van, vagy svájcból importál. Most egyébként mi az euró-svájci frank arány, mert egyébként egy autócélides számára úgy tűnik, mintha egy-egy lenne. 1,0 valami most. Igen. A kettő talán. Most, ahogy bejöttem, úgy emlékszem, az volt, de pénteken 0,99 valami volt. De egy. Ez reális? Vagy egyáltalán abban a szférában, ahol te vagy ott, van annak értelme, hogy az ember azt kérdezze, hogy ez reális? De reális, mert ez van a screenen, tehát hogy ezen fölténnek az ügyletek. De bizony nagyon sokáig lehet drága, és nagyon sokáig lehet olcsó. Tehát a Svájci Frank, az ugye mostani fejünkkel az 1,85 körüli árfolyamon, rendkívül oda csodáliza volt, de évekik volt itt. Úgyhogy egy folyamatosan növekvő folyófizetési mérlek többletet a fel, amiből a végén hát tényleg ilyen, ilyen egészen el... Jó, de akkor lehet, ez végén egy rossz kérdés, de végül is annak van-e jelentősége, hogy akinek svájci framban van a vagyon, az most hirtelen sokkal gazdagabb lett. Hát igen, ez így van. De ennek van-e jelentősége a világgazdaságra? Vagy semmi Nincs. Nincs. Azon meglátjuk, hogy pénzügyi stabilitási szempontból, hogy hányan, hány, hányaknak ö, okozott ez gondot, és itt elsősorban inkább a pénzintézetekre, mint sem, mint sem mondjuk... Ö, ez is felmerült ez a kérdés, hogy a pénzintézetek rendelkeznek-e kellő mennyiségű valutával, mármint a svájci frannal? Hát ö, ugye úgy van, hogy egy prudensen szabályozott, prudensen működő pénzintézetnek tehát mondjuk egy kereskedelmi banknak, ami a pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából a legfontosabb. A devizapockázatait fedeznie kell. Ez Magyarországon is szabály. Tehát tudomásom szerint ez a magyar kereskedelmi bankokat nem kellett, hogy érintse ez a változás. Egyéb iránt az, hogy valamely cég svájci kötvényben tartotta, a svájci franban tartotta, a vagyonát, ez mennyire jellemző, mennyire? Tehát, hogy adott esetben egy cégnek a, a, a, az értéke, hogyan nő meg egy ilyen pénzügyi tranzakció által, vagy ez megint egy lényegtelen dolog? Hát jellemzően azok a vállalkozások, amelyek termelő vagy szolgálatot, termelő szolgálatot végetett, nem pénzügyi vállalkozások, azoknál is az a prudens működés, amikor a, a mérlekben levő devizakotkázatoknak a nagyság az enn túl nagy. Mindig van egy ki. De azok most ugye elvileg rosszul járnak, hiszen azoknak az export tevékenysége erre most nem hat jól, hiszen hirtelen megdrágulnak a termékei. Hát aki Svájzból exportál, az mondhatja, hogy neki ugye, a, ugye az ő exportpiacán most ő hirtelen egy drágább. Pontosabban nem, aki Svájcból importál, az mondja azt, hogy, aki, hogy ő, aki onnan beszerez, annak a termékei azok, ugye, drágább mondani beszerezni. A svájci exportőröknek ez értelemszerűen nem jó, elvileg, mert hogy az ő termékei drágábbak lesznek, de ugye ezzel kapcsolatban mondják azt páran, hogy Svájc olyan unikálisan pozicionálja magát a, a világban, hogy azok a termékei, amelyek számára fontos a svájci frank. Tehát mondjuk egy globális élelmiszer, svájci élelmiszertég, amelyik Brazíliába szerzi be a kávét, és Magyarországon adja el, annak ugye kvázi a Svájc is van kebben a szempontból olyan fontos. Mondjuk egy Svájcban gyártó cég, amelyik Svájc terméket exportál, annak ugye, hogy hirtelen megvágulnak a termékkö a termékei a vásárolói ugye erre mondják sokan, hogy Svájc olyan sok unikális terméket exportál a világban, aminek a versenytársai is rendkívül korlátozottak, tehát hogy hogy, hogy talán sokak, talán kevésbé érzékeny az export konjunktúrája a svájci frankra, mint, mint más országok esetében. Egyszerűen azért, mert nagyon sok dologban nincs olyan mértékű verseny alatt, mint, mint, mint, mint más gyártók másikrágokban, más országokból. Az a kérdés is felmerült, hogy ugye most az autóvásárlások uh, esetén arról volt szó, hogy aki svájci frankban vette fel a hitelét, ott uh, a kormány legfeljebb uh, egyeztet bankok és uh, vásárlók vagy hitelfelvevők között. Uh, a kérdés az, hogy vajon most egy kormánynak mi a lehetősége, mi áll neki jól ebben a szituációban. Hát nekem nem úgy tűnik, mint a ennek a kormány. a kormányzatban van, hogy mi áll neki jól. Lehetősége van? Hát hogy egy törvényt és hogyha... Nem, nem teljesíti abban, amit a bank nem úgy csinálják, akkor börtönben csak tehát hogy kázi korlátlan lehetősége. Én ezt értem, de most már ebben a mostani helyzetben legfeljebb ilyen törvényt hozhatna, hogy visszamenőleges árfolyammal akarná megvetteni azokat, akik autót vásároltak, svájci frankitellel. Ez így van. Miért csinálhat. Csinálhat is már ilyet, ugye vár? Az, ami most van... E az egyébként mondjuk a te hétköznapjaidban beleértve a mai napot, okoz-e még bármilyen változást, vagy most egyszerűen abban számolsz, hogy most így néz ki az erdő? Hát nyilván ez az új realitás, ezzel kell együtt élnünk, meg kell néznünk, hogy milyen következményei voltak ennek a, a tölképiacon, bizonyos partnereinknél, többi Írok majd valamit róla a blogon, de hát az lesz meg tovább. Mint ahogy amikor visszanyomták egyről egy-kettőre, akkor is igen lesz nem tovább. Láttam, hogy holnap föl fogsz lépni a Republikon egyik konferenciáján, megpróbálnak megnézni, de nem biztos, hogy sikerül. Jó, jó, ha nem sikerül, nem fognak sértődni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Oké. Okay. Szia. Düröneli Pétert hallottak. Itt? És most. Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fiala János.